פרק י"ז ויאמר אחיתופל אל אבשלום, אבחרנה שנים עשר אלף איש, ואקומה וארדפה אחרי דוד הלילה, ואבוא עליו, והוא יגע ורופה ידיים, והחרדתי אותו, ונס כל העם אשר איתו, והקיתי את המלך לבדו. ואשיבה כל העם אליך, כשוב הכל, האיש אשר אתה מבקש, כל העם יהיה שלום. וישר הדבר בעיני אבשלום, ובעיני כל זקני ישראל. ויאמר אבשלום, כרענה גם לחושי הארכי, ונשמעה מה בפיו גם הוא. ויבוא חושי אל אבשלום, ויאמר אבשלום אליו לאמור, כדבר הזה דיבר אחיתופל, הנעשה את דברו? אם אין, אתה דבר.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 ושמע השומע ואמר, הייתה מגיפה בעם אשר אחרי אבשלום. והוא גם בן חיל, אשר לבו כלב האריה, הימס יימס, כי יודע כל ישראל, כגיבור אביך, ובני חיל אשר איתו. כי יעצתי, האסוף יאסף עליך כל ישראל, מדן ועד באר שבע, ככל אשר על הים לרוב, ופניך הולכים בקרב.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 יעצתי אני, ועתה שילכו מהרה והגידו לדוד לאמור, אל תלן הלילה בערבות המדבר, וגם עבור תעבור, פן יבולה למלך ולכל העם אשר איתו. ויהונתן ואחימעץ עומדים באין רוגל, והלכה השפחה והגידה להם, והם ילכו והגידו למלך דוד.